Усе це ми пережили дуже давно. Тепер у нас уже давно є де жити всім моїм дітям і онукам. А я й досі згадую той будинок із великими еркерами. То ти з бувших, Лідочко? А ти? А я син червоного комісара. Тато загинув на Фінській. Тільки нещодавно до мене дійшла сутність тої війни. А чи дійшла вона до мого тата, який був добрим татом? А квартира у сірому будинку на валу, яку йому дали десь у 28-му, сьогодні заповідана моєму синові, який живе в Америці. Такою була воля його матері. А я мешкаю на лівому березі, у великій квартирі Брежнівської доби. Мої родичі виселили мене до найбільш ізольованої від них кімнати, щоб я не заважала їм. Бо я сплю вдень і майже не сплю вночі. Засинаю, коли прокидаються пташки. Я також майже не сплю вночі. Гле, я живу сам. Як упаду, піднімуть тільки, коли зайдуть. Іноді стає моторошно. Чужі кроки, чужі крики у чужих помешканнях. Здається, прийшли по твою душу. Але ж принаймні ти нікому не заважаєш. А я весь час відчуваю, що заважаю їм. Бо я встаю вночі, шкандибаю до кухні, кип'ячу чай. Вони мені поставили в кімнату електрочайник. Я п'ю чай вночі, а потім плентуюся до клозету. Одного разу упала на порозі, і вони мене вночі піднімали. Потім дочка скаржилася на кепський день на роботі, бо я не дала виспатися. Але я не хочу, щоб вони мені уперли до кімнати біотуалет. Ну чому? Це майже дитячий горщичок. Ти гадаєш? Старі люди розсміялися. І сміялися довго, як не сміялися вже давно. Ніби якийсь дуже давній тягар спав зі старечих душ. Дивно і незвично було сміятися і чути в слухавці так само веселий сміх. А за вікном чорніла ніч. Здавалося, все поснуле під ранок місто, здригнулося від того несподіваного дзвінкого сміху. «А ти де на лівому березі, літко?» Неподалік від Дніпра. Сиджу в кріслі біля вікна. Бачу обриси правого берега. Ну, тобто, власне Києва. Бачу, що скоро почне розвиднятися. Це значить, скоро потягне на сон. І мене так само. А ми ще ні про що не поговорили, лідочко». «То давай зідзвонимося наступного вечора?» «Давай!» «Хто дзвонитиме, щоб не потрапляти на вічне зайнято?» «Той, хто перший прокинеться». «Ти жила всі ці роки в Києві?» «Так, і майже не виїздила, хіба що до моря влітку». А чому ж ми ніколи не зустрічалися? А може ми й зустрічалися, тільки не впізнавали одне одного? Цілком можливо. До речі, ти часто ходила до театру? І до опери, і до мускомедії. Але більше полюбляла російську драму і театр Франка. О, я так само то ми цілком могли бачитися на якійсь виставі. Старі люди кілька годин обговорювали спектаклі 50-х і 60-х років. Перебирали імена акторів, королів київських сцен. Мало не посварилися, коли з'ясовували, коли саме відбулася прем'єра «Живого трупа» з Романовим у ролі Федора Протасова. То був той рік, коли я ходив по театрах із... Ну, гаразд. Всяке було з нами за довге життя. А я вже була одружена вперше. Так, тоді. Та й пізніше у нас було безліч справ. Було не до хлопчика зі скверика. Як і тобі, не до дівчинки Ліди яку водила фройлян Емма.